«Чому? Якась проблема з переходом? Як оце була?» Місіс Елм печально на неї подивилася. «Тут серйозніше. Завжди була велика ймовірність, що твоє старе життя скінчиться. Я ж казала про це, правда?» «Ти хотіла померти, і це могло статися». «Так, але ви казали, що мені просто потрібно кудись іти, Десь усісти казали». В іншому житті Заме так говорили Мені тільки треба було добре подумати Обрати правильне життя і... Я знаю, знаю Але так не вийшло Стеля посипалася шматками Наче гіпс став крихкий Як глазур на весільному торті Нора помітила ще гіршу річ З однієї лампи вискочила іскра І впала на книжку, Яка одразу спалахнула Вогонь швидко поширився всією полицею. Книжки займалися так, наче їх полили бензином. Полиця загуготіла, перетворившись на потік полум'я. Ще одна іскра стрибнула на іншу полицю і зайнялася й та. Приблизно в ту саму мить до ніг нори впав великий уламок стелі. «Під стіл!» – скомандувала місіс Елм. «Негайно!» Нора пригнулася і прочкувала за місіс Елм під стіл. Там осілася на колінах, не маючи змоги підняти голову, як і місіс Елм. «Чому ви не можете це спинити?» Пішла ланцюгова реакція. «Ці іскри не випадкові. Книжки будуть знищені, а потім так само невідворотно вся бібліотека розвалиться». «Чому? Не розумію». Я там була, знайшла життя для себе, єдине, яке для мене найкраще. Але проблема ось у чому, сказала місіс Елм, нервово з під столу. Там займалися нові і нові полиці, сипались уламки. Цього все одно було замало. Дивись. Куди? На годинник. У будь-який момент уже... Інора подивилася і спочатку не помітила нічого особливого, а потім почалося. Годинник раптом почав поводитись як годинник. Екран став змінюватися. 0 годин. 0 годин 1 секунда. 0 годин 2 секунди. Що відбувається? спитала Нора, розуміючи, що це не віщує нічого хорошого. Час Ось що відбувається. Як ми звідси вийдемо? 0 годин 9 секунд, 0 годин 10 секунд. Ми не вийдемо, сказала місіс Елм. Нас не існує. Я не можу залишити бібліотеку. Коли вона зникне, зникну і я. А для тебе є шанс врятуватись, але часу обмаль, менш ніж хвилина. Нора щойно втратила одну місіс Елм і не бажала втрачати ще й цю. Місіс Елм побачила, що вона засмутилася. «Послухай, я частина бібліотеки, а вся бібліотека – частина тебе. Розумієш? Не ти існуєш завдяки бібліотеці, а вона завдяки тобі. Пам'ятаєш, що казав Його?» що це найпростіший спосіб, у який твій мозок інтерпретує химерну і багатогранну реальність усесвіту, Тож це просто те, як твій мозок щось тобі пояснює, щось важливе і небезпечне. Зрозуміло. І ясно, що тобі те життя не потрібне. То було ідеальне життя. А ти це відчувала весь час – «Так, маю на увазі, я хотіла. Я полюбила Моллі, могла покохати Еша, але, мабуть, то не було моє життя. Я не створила його сама, просто опинилася в тій версії себе. Мене під копірку перемалювали в ідеальне життя, але жила його перед тим не я. 0 годин 15 секунд. Не хочу помирати». Сказала Нора, раптом підвищивши голос. Але він тримтів. Її усю трусило. «Не хочу помирати!» Місіс Елм подивилася на неї великими очима. І в них зблиснула іскорка ідеї. «Тобі треба звідси вибиратися!» «Не можу! Бібліотека ж чорт нескінченна!» «Щойно я зайшла, як вихід зник!» то знову його знайди. Як? Тут же немає дверей. Кому потрібні двері, коли є книжка? Книжки горять. Є така, яка не горітиме. Її і треба знайти. Книга жалів? Місіс Ел майже розсміялася. Ні, якраз вона тобі зовсім не потрібна. Вона вже, певне, згоріла на попіл. «Так, книга взагалі мала згоріти першою. Тобі треба сюди». Бібліотекарка показала ліворуч, туди, де лютували хаос і пожежа. Обвалювалася стеля. «Одинадцятий стелаж у той бік, третя полиця знизу. Усе зараз завалиться!» 0 годин 21 секунда, 0 годин 22 секунди, 0 годин 23 секунди... «Ти що, не розумієш, Норо?» «Чого не розумію?» «Це все не просто так. Цього разу ти повернулася не тому, що хочеш померти, а тому, що хочеш жити. Бібліотека розвалюється не для того, щоб тебе вбити. Вона розвалюється, щоб ти мала змогу повернутися. Відбулося щось важливе. Ти прийняла рішення жити. Тепер йди, живи, поки ще маєш шанс». Але... А ви? Що буде з вами? За мене не хвилюйся, сказала вона. Обіцяю, я нічого не відчую. І тоді вона сказала те саме, що й справжня місіс Елм, коли пригорнула нору в шкільній бібліотеці в день смерті батька. Колись стане легше, норо. Буде добре. Місіс Елм висунула руку і пошукала щось на столі. Замить вручила Норі пластикову помаранчеву авторучку. Така була у Нори в школі. Вона її вже давно помітила. Тобі це знадобиться. Навіщо? Вона ще не написана. Ти маєш її почати. Нора взяла ручку. До побачення, місіс Ел. Замить на стіл звалився великий шматок стелі їх огорнула задушлива хмара цементного пилу 0 годин 34 секунди 0 годин 35 секунд Іди, кашляючи, мовила їй місіс Елм. Живи. Не здавайся, Нора сід.